Hallå, lyssna på avsnitt 27 av Hampus Nesvold, Podcast med mig, Hampus Nesvold. Och som jag sa i förra avsnittet med Alina Davidjärski så har jag börjat med detta försnacket nu. Och det gör jag bara för att få en bättre relation till er lyssnare och ni till mig. Jag tänker att vi kan utvecklas tillsammans och ni kan påverka innehållet i podcasten och hojta om något är tråkigt eller kul. Bra. Dagens avsnitt är av det lättare slaget, för varje avsnitt kan ju inte vara 40 minuter långt och superallvarligt. Eh, och... Därför bestämde jag mig för att ringa upp typ min favoritperson på jorden, Babben Larsson. För det finns inget som gör mig så glad som att höra Sveriges skönaste dialekt och röst snacka. Jag och Babben pratar om pinsamma sociala situationer och Babben guidar er igenom dessa situationer. Hon är oerhört lugn och cool och hon är expert på det här och tar sig ur situationer som inte är så bekväma. Det är 10 minuter skratt, humor och skiftande allvar. Lyssna och njut! Hej babben! Hej! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du själv? Jag mår jättebra nu, jag kan inte mm. säga annat. Hur har din Nej. dag varit? Den har varit ganska lugn, jag har mest suttit på kontoret så jag har varit inne i Stockholm på ett möte en timme och sen åkte jag hem igen. Hur ser en typisk dag alla babben ut? Det finns inga typiska dagar, alla dagar är olika. Jag reser ganska mycket. Imorgon ska jag gå till Jönköping och repa på kvällen med ett storband på torsdag med dem. Och åka hem i en fredag om du jobbar på kontoret. Vad är roligast att göra? Blandningen är roligast. <laughs> Men vi vad... är så himla fort och tråkig. Jag kan förstå det om man är en frilansmänniskor. Ja. Det är nog därför jag är frilans. Jag var fast i våras till exempel och spelade musikal hela våren på Uppsala sas Jättekul, men jättekul när vi la av också. <laughs> du sjunger ju, du skådespelar, programleder och är en exemplarisk komiker. Och jag vet även att du undervisar i stå upp komik. Eller hur? Ja, det stämmer bra. Mm. Hur funkar det? <laughs> det som är svårt det är ju... Att du vet inte om de du har tagit in på kursen är kul- om de är nybörjare. Utan du får ju gå lite på tjänster- att de kanske får skriva sin ansökan. Och sen får man försöka lista ut vilka man tror har fallenhet. Men äh, sen har jag haft en liten fortsättningskurser också- då vet man ju att folk är på gång, liksom. Men... Äh, Ja, det går ju inte att lära. Det är så. De är inte kul. <laughs> <laughs> Hur gör man liksom när man ska hitta en rolig person? För min lite stereotypiska syn på komiker är att de är jätteroliga på scen när de gör sitt jobb men ganska tråkiga tristar privat. Gör man så då att man går ut och så letar man efter extremt tråkiga människor? Att alltså jag tycker inte det här gäller stubkomiker, skådespelande komiker tycker jag nog är på det sättet men stoppkomiker är oftast väldigt kul privat också Okej okay, så man så går det... ut och letar efter skärmiga personligheter som är roliga? Ja, så alltså sitta och skoja på bussen och, och få ett helt och skratta på fiket och sådär. Men oftast så känner de här personerna på sig att de är lite kul så att då söker de en kurs när det dyker upp. Men Hur går det till? Ja, de får komma och spela upp några minuter om ett visst ämne och så får de feedback. Tänk på det här, det här kan du vässa sig i. Um, det där exemplet var lite svagt, kan du hit på något som är ännu vassare. Man liksom försöker lotsa dem igenom grundarna i hur man skämtar helt enkelt för att med garanterat få ett bra resultat varje gång för det är det som skiljer den som bara sitter och är rolig liksom på ett fik mot någon som kan stå på scenen och faktiskt ta betalt för det därför att den garanterat levererad varje kväll Är det några komiker som vi känner till som du har fått lära upp och sett från början? Jo, jag hade kursat på 90-talet på Dramatiska institutet. Så det är rätt många av de som är igång idag. Ann Bestin, Evon Skattberg, eh, Thomas Järvheiden, Monsmöller, Mia Schäringe, Raken Molin. Um, Oj. Ja, det är, det är rätt många som är etablerade idag som har gått de där utbildningarna. Var det någon som du säger i början dissade totalt, eller var så skittråkigt som du kommer ihåg? <laughs> Ja men det är några som har slått den med hepna men sen var det också några som var väldigt bra på kursen men som sen inte har alla de andra bitarna som också krävs för att du ska kunna försörja det De kanske inte kan göra liksom, en sån bra inledning så att publiken direkt fattar nu blir det kul utan de kommer in och verkar skitkonstiga <laughs> och så vet man också. Du vet, presenterar dig själv så de fattar att det här blir kul och så att de slappnar av och sådär. Ja så det är några supertalanger som tyvärr också då har gått tillbaka till sina daytime jobs liksom och de klarade inte ut det riktigt. Hela vägen. Är det, är det några fler så här stora komiker som undervisar i Stoppkommik eller är det bara du som man kan kalla dig the godfather i i <laughs> Jag var väl den första rektor men Ademal och vi började undervisa väldigt tidigt så vi har kört upp mycket tillsammans. Sen Thomas Åretsson och Martin Svensson är väl då och Lasse Karlsson som kör mest kurser idag. Jag tänker så, här, med tanke på att jag faktiskt har en så skönhet som jag faktiskt har idag så tänkte jag att vi skulle prata om det här med sociala situationer och pinsamma sociala situationer. Mm. Det kan ju vara jävligt jobbigt ibland att veta hur man ska vara Eller lösa en situation som uppstår eh, Men du känns som en person som är extremt trygg och lugn Tycker jag mm. Därför tänkte jag dra några exempel på pinsamma situationer Och så får du svara på hur du skulle göra för att reda ut det Okej okay. Jag kallar det här lilla momentet för Vad skulle babben göra? Vad <här> skulle Jesus göra? Eh? Yes. Så får vi se vad du skulle göra Exempel 1. Du missförstår att komma utklädd till zombie på festen med Nobelmiddag-tema. Vad skulle Babbi göra? Jag skulle köra på. Det är ju för fan kul, eller hur? Det är mycket roligare att komma som zombie till en sån fest än att komma Nobelklädd på en zombiefest. Ja, det... Jag tror du skulle pigga upp. Du skulle våga det? Jag kunde ju vara en död Nobelpristagare, eller hur? Jag kunde säga att jag var Madame Curie eller nånting. <laughs> det skulle behålla lugnet liksom och bara... Absolut, se kunde vara lagar Det där skulle sig Det där skulle jag fixa Har du haft med något liknande? <laughs> nej, jag går inte så på På maskis Men <laughs> nej, det har jag inte varit Du hälsar på någon på stan Som du tror du känner Men som tydligen inte känner dig Och bara går förbi utan att hälsa tillbaka Den här klassiken mm. Vad gör du då? Ja, det får man väl bara lämna bakom sig det är nog snarare att tvärtom. Det händer rätt ofta att folk hälsar på mig och sen kommer de på att de har sett mig på tv och inte känner mig. <går> uh, och så blir de jätte så Åh oh, nej, att jag känner ja, mig. För, för mig händer det hela tiden, uh, fast motsatsen. Mm, jag hälsar nog så ofta på folk för jag har lite att kommer ihåg ansikten. Så, man, ja, det ska väl nog vara någon rätt bekant om jag ska hälsa själv <går> faktiskt. Men om det skulle uppstå, för jag tycker det händer jämt att man står liksom höjer armen och bara hallåååå ja, och klär lite på ryggen här bak för att just eller, eller också säga: nej shit förlåt, jag såg fel alltså bara lösa upp det direkt Du är väldigt så här, ärlig och lugn av dig Ja det är Har du alltid varit det eller är det erfarenheten som har talat? Jag tror kanske det är erfarenheten det är ingen idé att hålla på fejken sådana grejer sån där grej och... Försök att, och ju mer man försöker få till det desto värre trasslar man bara in. <laughs> nej jag skulle nog säga att jag har begått ett misstag och med liksom, ja, ett glatt Exempel tre Du drar ett sex sexskämtna nya människor på en hyfsat stel middag I ett hopplöst försök till att lätta upp stämningen Inte en min rösig människa runt dig Vad skulle babben göra? Gå därifrån men Den du säga... här middagen är ju så tråkig Vad fan ska jag sitta kvar där för? <laughs> Skulle du säga någonting eller skulle du bara gå? Nej, jag skulle kanske säga efter att jag ursäkt att jag måste pudra nesan så skulle jag aldrig komma tillbaka. <laughs> det här måste du ha varit med om någon gång i alla fall. Ja, det har jag nog. Att jag märker att, jag liksom att nej men, den här festen, alltså de här människorna, det kommer aldrig att ta fart. Man för att gillar jag inte såna här fester som är... Nu, har jag, nu är jag ju liksom, du vet jag är med ihop med en tandlekare och... Det är mycket så här middag och man sitter och bara pratar liksom om vad man äter och dricker den här kväll. Jag blir så sjuk, det tråkigt alltså. Så då blir det gärna att man drar lite skämt och festar det inte då heller, då, nej, då, då brukar jag kanske försöka hitta någon ursäkt och dra mig därifrån. För att, du vet, det är min tid, det är mitt liv som går. Så känner jag. Ja, tänker du så ofta? mer och mer, kanske ju äldre jag blir du vet, fan det här är mitt liv ska jag sitta med de här människorna i fem timmar kan du vara sitta ärlig? jag på kontor och gör bokföring <laughs> kan du någon gång vara ärlig och säga så Istället bara för att gå och liksom, fan vad stelt det är? nej, det är ingen idé därför att om jag inte vill umgås med dem då är det ingen idé att jag utvecklar dem heller det är på att dra sig undan på ett snyggt sätt och sen försöker undvika med dem <laughs> Okej okay, bra du sitter... jag, vill bara, jag vill bara fastslå att alla, mina, alla kompisar till min man Absolut inte är tråkiga alltså, Vi har hamnat i en del sammanhang Där det har varit lite stift Det var bara det jag ville slå fast mm. <laughs> Okej okay, det var. Mm. Sista exemplet lite, Den är lite svår Hade jag tyckt mm. Du sitter på bussen och råkar nysa Så att snor och flyger ut på personen framför dig Snacke som inte märker någonting Vad skulle bara göra? Oh, den är svår alltså Jag skulle nog inte knacka på ryggen i alla fall Om det sitter någon bredvid och säger det här Då ska jag kanske ta fram en pappersnedsduk Och, och liksom försöka göra det med mig själv i första hand uh, Men aj, det där är en illa skött nysling. Den går inte rätt. <laughs> Man skulle ha haft upp nedsduken redan innan om det ändå sker liksom eller personen bara märker att du men inte att det kommer så mycket vad skulle du göra? Skulle du på låta den personen gå iväg med slem i hela nacken? Ja, jag tycker nästan jag skulle göra det hellre än av knacken på maxen och säga, hör du, du har mitt snor i håret nej, jag tycker att är... jag skulle nog hellre försöka ny i armbåget du vet, armväcket eller det där får bara inte ske det är sjukt pinsamt Nej, ja, det går inte. Det går inte att rädda. Det där är um, inte snyggt skött, helt enkelt. Om man ska sammanfatta några tips om de här exemplen- så alltså känns det som att det är att behålla lugnet och vara ärlig. Ja. Men är det någon gång du har väldigt svårt för det, att behålla lugnet? När det går väldigt långsamt, och kan jag bli otålig. I köer och, och om det är någon som är uppenbart liksom... En affär där de har tillsatt någon i en kassa, du vet som bara inte fungerar och så där Då kan jag bli lite... Jag blir ju väldigt stressad och då är det inte säkert att jag kan behålla lugnet. Skulle, skulle du säga att du ofta hamnar i pinsamma situationer Eller skulle du säga att du undviker det genom dina faktiskt trygga sätt? Ju äldre jag blir desto tryggare blir det väl också att jag kommer att hantera det på ett bra sätt. Liksom. Men jag vet när jag var ung tyckte jag jättemycket sånt där socialt var jobbet. Och Vad är dina tips till de som är unga nu och känner sig osäkra och ofta tycker sig hämna i pinsamma situationer? Man får, man får snacka med sig själv liksom och, och säga att äh, ja, men det här är enkelt. Du duger. Liksom, äh, skit i det där. Har de inget annat och räta upp sig på än din kläda så är de inte värda. Du vet, man får liksom verkligen... För oftast är det man själv som nöjer att man inte dugar. Det är dålig självkänsla liksom. Då mm. får man sig och säga, Men du är bra, du är okej, okay, du dugar liksom. Nu går vi. Det, det, det blir kul och blir det inte kul så går vi därifrån. Du vet att man, att man är på sin egen sida på något sätt och inte tittar på sig själv för, för kritiskt och för fan hur det ser ut och. Usch, och du vet det här, när man har negativa tankar, det är inget bra så det är bättre att vända då och säga nej men du dugar, du är okej okay. släpp det där, nu går vi liksom. vi försöker ha kul